Capitolul 13. Împropietărirea văduvei sărmane. Clucerul Frunteș din nou face semne către soldați care trec mai departe porunca. Să vină profira Brateș din Răchitoasa. O femeie de vreo 45 de ani, îmbrăcată în negru, săracă și tare, necăjită, se apropie încet cu sfiala. Ține de mână o fată de vreo 14 ani, înveșmântată de asemenea în straie negre sărăcăcioase. Femeia cade în genunchi în fața domnului Ștefan și zice plângând, Doamne, Tu ești bun și milostiv și îndurător. Am venit să spun durerea mea, am avut un singur ficior. Atât mi-au rămas de la răposatul meu bărbat mort în bătălia de la Baia, în noaptea aceea de pârjol. Mi-au spus ceilalți din satul nostru scăpați cu viață, din cea grea bătălie, că s-a bătut gheori al meu ca un viteaz între viteși, dar n-am mai avut parte să se întoarcă acasă. Și am rămas singură să-mi cresc băiatul și pe copchila la asta. Și mi-am crescut amândoi copii. Știe Dumnezeu cu câtă trudă, lui i am povestit de faptele lui tătănesu, și el, ia așa ce i se mai aprindeau ochii auzind despre fapte vitejești. Și zicea mereu că ar vroi să fie și el vitească a când s-a face mare. Și l-am crescut mare, avea 17 ani. Iar când fuse acum cu urgia tătărască, numai ce-l aud. Mamă, eu mă dus să lupt pentru domnul nostru Ștefan. Și ca să-mi apăr pământul strămoșesc al Moldovei noastre de hoardele prădătoare, cu toate că n-am încă ani de armată. De obidă grea și durere, femeia se oprește din povestit, glasul îi tremură când leagă firul povestirii. Și-a plecat și nu s-a mai întors. Ah, Doamne! Lacrimile o își șterge ochii și oftează din greu. Sprijinul bătrâneților mele a pierit în bătălie. Îl iubeam, Doamne, ca pe luminile ochilor. Și nu o să-l mai văd niciodată, vai mie, și singură și pustie și săracă așa cum sunt, cine să ne fie sprijin mie și copchilei a este ea? Cine? că nu mai am biata de mine pe nimeni pe lumea asta. Și ce mi-am zis eu, ca o femeie proastă ce sunt, am gândit că măria ta ești părintele nostru al tuturor, al nevoiașilor și al copchiilor orfani. Și așa ea că venit am la măria ta să-ți spun toată obida mea și cum vei hotărâi cu noi, slăvite doamne, așa va fi. Că multe nevoi avem noi, cei sărmani, și niciun ajutor de nicăieri. Clucere Frunteș, se adevăresc cele spuse de această femeie?" întrebă Ștefan Vodă adânc mișcat. Grește adevărul. Bărbatul și fiul ei sunt trecuți în pomelnicile celor morți pe câmpul de luptă," răspunse Clucerul Frunteș, privind în niște liste cu minte. Se cuvine, deci, să fie ea soție și mamă de vitej răsplătită de noi. Iată ce hotărăsc eu." să pregătești clucere, acte în proprietărire, pe cinci falcii de pământ, în vecinătatea satului Răchitoasa, pe numele Profirei Brateș. O mare bucurie se așternu pe fața Profirei, căzând în genunchi și zise domnului Ștefani izbucnind în plâns. Cum să-ți mulțumesc, mărite doamne, pentru atâta bunătate? Ștefan Vodă, cu blândețe și duioșie, îi răspunse apăsat: Îmi mulțumești slujind țara Moldovei și pe Domnul nostru. Prin vitezia soților și fiilor voștri ce-și dau viața pentru apărarea pământului strămoșesc, voi, cei rămași pe urma lor, bine meritați de la țara Moldovei. Asemenea fapte nu pot fi îndeajuns răsplătite. Numai prin vitezia celor mulți și neștiuți am putut fi noi biruitori în luptele cu dușmanii năvălitori și prădalnici. Vi se cuvine, dar răsplată, vouă celor rămași de pe urma lor.